Вартовий мовчки, мов, автомат вийшов із кімнати. Так, це був незамінимий вартовий. Не тільки Андрюша, і ми грішили. Я й доктор. Ми часто ухилялися доглядати розстріли. Але він, цей дегенерат, завжди був солдатом революції. І тільки тоді йшов з поля, коли танули димки і закопували розстріляних. Портьєра роздвинулась, і в мій кабінет увійшло двоє. Женщина в траурі і мужчина в пенсне. Вони були остаточно налякані обстановкою. Аристократична розкіш, княжі портрети і розгардіяш, порожні пляшки, револьвери і синій цигарковий дим. Я. Ваша фамілія? Зет. Ваша фамілія? Мужчина зібрав тонкі зблідлі губи і впав у безпердонно плаксивий тон. Він просив милості. Женщина втирала платком очі. Я. Де вас забрали? Тамто. За що вас забрали? За тето. Ага. У вас було зібрання. Які можуть бути зібрання в такий тривожний час уночі на приватній квартирі? Ага. Ви теософи. Шукаєте правди. Нової. Так. Так, це хто? Христос? Ні? Інший спаситель світу? Так. Так. Вас не задовольняє ні Конфуцій, ні Лаоце, ні Будда, ні Магомед, ні сам Чорт. Ага, розумію. Треба заповнити порожнє місце. Я. Так, по-вашому, значить назрів час приходу нового месії? Мужчина і женщина, так. Я. Ви гадаєте, що цей психологічний кризис треба спостерігати і в Європі, і в Азії, і по всіх частинах світу? Мужчина і женщина, так. Я. Та якого ж ви, чорта мать вашу, перетак не зробити цього месії щека? Женщина заплакала. Мужчина ще більше зблід. Суворі портрети князя і княгині похмуро дивилися із стін. Доносилась канонада і тривожні гудки з вокзалу. «Ворожий панцерник насідає на наші станції», – передають у телефон. «З города долітає гамір». Грохотали по мостовій тачанки. Мужчина упав на коліна і просив милості. Я з силою штовхнув його ногою, і він розкинувся горілиць. Женщина приложила траур до скроні і в розпуці похилилася на стіл. Женщина сказала глухо й мертво, «Слухайте, я мати трьох дітей. Я розстрілять». Вмить підскочив вертовий, і через півхвилини в кабінеті нікого не було. Тоді я підійшов до столу, налив із графина вина і залпом випив. Потім положив на холодне чоло руку і сказав. Далі. Увійшов дегенерат. Він радить мені одложити діла і розібрати позачергову справу. Тількино привели з города нову групу версальців, здається, всі черниці, вони на ринку вели одверту агітацію проти комуни.